بسم الله الرحمن الرحيم هذا القران <سؤال> يهدنا للهدى جني تمسجيش ان الله تبارك وتعالى قد زوب ونلجي يقول لي يديشيم ربينا neka povecha svoj Ovo audio iz danneke finne za vas iz video kresinu na neke. Vevevek tajka, kresr minislim tajka, kum. Dovite Allah, apudite ubi ečin i da se mam se Allah udan kasi, jer se Allah neče udan kasi srči, koye je nemar ne. Inna alhamdelillah, nahamduhu, wa nasta'inuhu, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتعه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 أما بعد فإن عصق الكلام كلام الله تعالى وخد الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشرل مور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نما سومي دسو مسلماني دانس قو يوكروشلين برماني ما إزلجاني Raznim vidovima neprijateljstva od svojih neprijatelja. No međutim, uzvišen je Allah Tebarak je od dala je počastio vjednika. Oružjem kojim se može braniti od svih tih boja i oblika i vidova neprijateljstva koga ispoljavaju prema mutnijima. Počastio ga je oružjem koga ne može napraviti ni zapadni istok. Oružem koji je ponosto i koga posjeduje samo jedna skupina ljudi. Oružem koji su se služili po spaniciji i vjerovjnici i dobri, Oruže koji je uzuzešnje Allah spaci nuha i Sallam. i mu Sa i Sallam odajvećeg zločica koji je oddio zemaljskom puglom od zdravna, i spacio je Saliha i Huda, I našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na mnogim mjestima. Bolio se je Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, tim oružjem protiv svoga neprijatelja u mnogo situacija. I njime je porazio dvije najveće sile u njegovom vrijeme, sallallahu alaihi wa sallam. A to je sila ruma i sila pursa. To je oružje i to je ibadet koji se zove doma. Ibadet za koga je poslanik s.a.v. rekao, kako bilježi imam filmizi, po debu horejne radijallahu anhu, bilježi ga imam filmizi, oprostite od el-Nu'mana ibnu Bešira, da je rekao poslanik s.a.v. Dova je ibadet. U dugoj se predaji kaže da je dova srži badeta. No međutim ta predaja koju prenosi Anas nije vjerovostojna. Nego ispravno poslanika sallallahu da je dova ibadet. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, koga da bin ezim hakim i tabarani i Abu Hurajra, e azu Najnesposobniji ljudi su so ljudi koji ne mogu da upute do mu. Wa adkhulun nas man dakhala bis salam. Ani shkritiat skupir aludije onako ja raziva Zato što dolu može uputiti svako. I zato što celan može nazvati svako. Stoga je pokuđena jedna i druga skupina ljudi. I kazao je poslanik sa Allahom kako je došlo u hadisu Selmana el-Farisije. Koga bileži imam tirmizi i bileži drugi sa vjerodoslovnim lancem prenosilaca kaže in narobbekum hajijun kerim je stahi Min naddihi i da roka i lehi je dehi ali jer rudahvomasipren Kaže vaš gospodarje, kaže poslanih samoolehih gosme. Vaš gospodar je, je plemelih stidljiv. Stidi se svoga roba da mu brati i negove ruke prazne kada mu ih digne. Uzlišni se Allah stidi jednog od nas, kada digne svoje ruke rukesves spoitelju. Da mu ih vrati prazde da mu nešto ne dadne. Ljudi te često odbiju kada tražiš. No međutim ima neko ko te nikada odbiti neće. I uvijek ti da. I kaže poslanica u, u hadisu koga budeš isto tako ti I kaže da je vjerodostven. Od ubade i usamita radijallahu anhu. Nema ni jednog muslimana. Na zemaljskoj kugli. Da moli Allaha ja da traži nešto od njega, a da mu to neće dati. Nijednog muslimana, bio najbolji vjernik ili bio teški griješnik, a da mu to Allah neće dati. Ili će u najbolju ruku, ako mu to ne da dne, u istoj mjeri spriječiti zlo koje je trebalo da ga zadesi. U svakom slučaju on će dobiti. Osim kodovi dobi za grije ili za kidanje rodinskih veza. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve kako je došao hadis od Abu Hurere radijallahu anhu, kod imama Tirmizi i drugih, lejse şeyun ekreme ala Allahi min ad-du'a. Ništa kod Allaha nije bareke ve teala vidnije od dove koju čovjek može uputiti. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve žima kako bližima Mahmed ibn sa dobrim lancem prednosila da je zanun Atu a to je Yunus a.s. kada ga riba progutala da je dobio rječima La ilahe ila ente subhanake, inni kuntu min zalimin. Nema Boga osim tebe gospodaru moj. Slavljen neka si. Ja sam sprema sebi neprevedan bio. Kaže Hrspanih s.a.s. nakon toga Ma jedu biha ređunun muslimun qaptu. Illa Allahu isteđaba neće nikada čovjek musliman dobiti sa ovom dovom, a da mu se uzvišeni Allah neće odazvati. Nikada. Neće čovjek musliman dobiti ovom dovom, a da mu se uzvišeni Allah ne odazove. S odmog rivajetu ili da mu dade ono što traži <kuh> ili da prijeći neko zlo koje je trebalo zadesiti. Ali u svakom slučaju će dobiti. Dova ima brojne svoje edebe ili etiku koju su spominjali islamski učenjaci pa od te etike da doviš u vremenima kada se doba prima kao što je dan arefata jer je najbolja doba na dan arefata kako je rekao poslanik s.a.v. ili da doviš u ramadanu od mjeseci ili petkom u sedmici ili da svaki dan u zadnjoj trećini noći doviš kada idova kabul ili između ezana i kameta, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bježi imam Tirmizi i u davudima imam Ahmeda denesa ibn Malika kaže ad du'a la yuradu baina al azani Allah ne odbija dovu između ezana i kameta. i kazao je poslanik sallallahu alejhi ve kako je došlo u dva sahiha od ego goreli radijallahu ta'ala anhu tez ko miman eden momenas Kada uzvišen je Allah prima dovu. a Ako je čovjek uputi u tome momentu, primit će mu je. I kažete u hadisu, i je sa'atun hatitah. To je jedan kratki vremenski period. Pa koga pogodi, pogodi. Drugo, da čovjek bira odabrana mjesta. Ovo su odabrana vremena. Odabrana mjesta, kao što je bojno polje. I neka u u ovo vrstava, kao što je Iptar postača i kao što je vrijeme kada pada kiša i kao što je vrijeme sečte i kao što je ili mjesto sečte ili kao što je dok se čovjek nalazi na putu i slično tome. Jer je poslanih s.a.v. rekao da uzviše mi Allah da barak je oteala prijima dobu kada pada kiša i ne odbija dobu robova kada se setnu dvije vojske. Pa su odabrana mjesta gdje se upućuje doma. I kazao je, kako je vašo kod muslima, od Ebu Horeyna radijallahu anjel. Čovjek je najbliži svome gospodaru dok je na seždi. Pa povećajte svoje dove na seždi. Treća stvar da dobi, a on pokrenut prema kibli. Dignuti ruku i da ne biže svoj glas suviše. Da dobi tihim glasom. وَاِذَا سَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي فَاِنِّي قَرِي У جِبُوا دَوَتَ دَعِي إِذَا دَعَانِ كَلِيَسَ جِبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي لَعَنَهُ ako se moji robovi upitaju za mene ja sam blizu odazivam se vozbi onoga koji me moli molbi molitelja zato neka se oni menio da zovu mome pozivu i neka umene vjeruju da bi bili na pravome putu I ne reci ma Allah tebarakuhu wa teala wala teşhed bi salatike wala tukhafit biha, wabtaghi bayna zalika sabila. Kažu neki učenjaci da se ovo odnosi na dogu. Nemoj suviše glasno učiti Kur'anu na mazu i nemoj suviše glas prigušivati, nego između toga. Kažu ne odnosi se naučanje Kur'ana u namazu već se odnosi na dogu. Znači nemoj kada dobi da svoj glas pa da spominješ svoje grije pa da nakon toga se ljudi smijavaju zbog onoga što se grabe četvrta stvar da čovjek dovij Allahu tebarake o teala iste i se tasu strahom misnado i da je da će, i da je ubeđen da će mu se uzišeni gospodara zlo djelo da vrati kako kaže uzišeni tebarake o teala Te teđa pađu الْمَضَاجِعِ humanil رَبَّهُمْ خَوْفًا dahu na robbem chavvem ootaana. I oni seli šaavaju njihovih bos boko mi seli šaavaju njihovih postelja i mole svoga gospodara sa strahom i sanadom. Te teđa pažu nugu Umadil Mabađe je leho na robbeho chavvem oana. a od onaga čime svojim تَلَا تَعَلَهُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَتْ لَهُم مِنْ كُرَّةِ اَعْلُمٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ I nijedna duša ne zna šta smo joj što su činili kao radosnu nagradu pripremili. I kaže Foslanih sallallahu alaihi wa sallam kako je došo u hadisu koga nam prerusi Allah, hulayna radijallahu da'la anhe عُدُوا اللَهَ عَلْزَا وَجَلُوا عَنْتُمُ مُقِنُونَ بِلْ Fe hind Allahe najje stežiibu do aen min qalbin raftillinlahin. Dobite Allahu, a podite ubjeđi da ćevam se Allah odzati, jer se Allah neće odalzati s sedcu koji je je nearno. Peda s spa da počne svoju dobu i da je završi sa zikrom. Spominjanjem Allaha te bareke ve taala i sa dobom poslaniku sallallahu ili sa salavatom na poslanika sallallahu alejhi veselam jer je Omer rekao kako bilježi imam zi, sa dobrim lancem prenosilaca dova čovjeka visi između nebesa i zemlje neće se uzdignuti ka Allahu azza ve džal dok ne dođe se savat na poslanika sallallahu alejhi veselam. Ile kada spominjući vam jedan hadis koga bi svi trebali imati pred našim očima koga je Zabidežila skupina autora između njih imam Tilmizi i Hakimi drugi. Od evo govorili u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: Ko želi da mu se uzdigne Allah tebaraka ve taala odazove U nedaći i u nevoli i u teškim vremenima neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. Neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. Molim Allah, te barak je da primi naše dove. اللهم اكتل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجلق قدامنا وانسلنا على القوم الكافرين اللهم لا تجال دنيا أكبر همنا ولا مبدل لعلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفنا ولا يرحمنا اللهم اكتل فوسنا تقواها وزكيها لتقال من زكاها أنت وليم الله an usahiduna li tariq Studio Kenser preponia zalas širok izbor audio iz i i raznih sadržaja. Dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellar gas 12 40 23 Austin ili na web portalu www.kenser-s.com.